Den mångtusenåriga relationen mellan hästen och människan står i fokus när historikern Charlotte Borgerud gästar veckans två avsnitt av podden Historia Nu. Man kan ju såklart färdas genom att gå, men hästen har en oerhört stor inverkan på att kulturer möts och sprids. Lyssna på historia.nu eller där poddar finns. Jag får ju en massa referenser till Alexander Den Stores kavalerianfall När man läser det här att det, det, Man får nästan känslan av att det finns en sån plan Här nu från den påskritaliska sidan Att man ska bryta upp en, Till en tysk ordens linje Och sen göra ett avgörande in, liksom infall Och bryta upp den där, dela upp i två delar Och så slå ut den Så att jag får ju lite den känslan att Men det kan ju också bara vara så som man har beskrivit det För det framstår samtidigt inte som att det där är helt avgörande För slagets utkomst Utan det är faktiskt Ulrich von jungens fall sen, när han, han kliver in med sina reserver, att det är det som, som sen kommer göra att tyskårdens motstånd upplöses, så att säga. Militärhistoriepodden är podder om krig, med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden. Då säger jag så här. Välkommen till Militärhistorpodden. Det här är Peter Bennesved. Och det här är Martin Nordstedt. Och idag ska vi prata om Tannenberg. Slaget vid Tannenberg 1410. Ett episkt medeltida slag. Ja, och skälet till att vi tar upp det slaget är ju att vi har haft ett avsnitt om slaget vid Tannenberg under första världskriget. Och då tyckte vi att det här var en bra uppföljning på det, för vi resonerar ju lite i det avsnittet ju faktiskt om anspelningar när det gällde i, i eftertankarna kring segen 1914, kring det här äldreslaget. och det, Men sen är det ju också intressant i sin egen rätt med för den delen. Det finns många intressanta... Självklart, ja. självklart. Hur känns det i kroppen när du tänker på Tannenberg 1410 Ja, det känns väl egentligen ganska bra, tycker jag. Det är lite pirrigt. Därför att det är så mycket som ytelsonsspunnet, båda de här två slagen, får man ju säga. Både det under första världskriget och under, under medeltiden. Och vi ska ju bland annat då anknyta till någonting som är väldigt spännande en företeelse i europeisk historia och östeuropeisk historia. Tyska orden. Mm. Jag har ju haft förmånen att få vara en del i Baltikum senaste åren och föreläsa. Och tyska ordens närvaro under medeltiden i Baltikum är väldigt betydelsefull. För de baltiska staterna än idag. Så är det ju. Både kulturellt, historiskt, språkligt, anknytning till Västeuropa och så vidare. Det är en lustig typ av statsbildning också. Hur som helst, jag har fyra grejer till dig, Martin. Oj. Jag tänker så här. För det första är det här intressant och det är ett av medeltidens största slag. Eller hur? Ja, ja. Och det, och det är liksom ja, om ska ska, intressant. Ja. Ja, om vi ska tro siffrorna, vi återkommer ut till det då. Ja, ja precis. Vi, vi får se. Militärtekniskt ja. på det viset är det ju intressant. Va? Och, ja. lite grann. och sen är det ju en annan grej då: att det här är ju två ganska intressanta typer av stadsbildningar. Tyska, ja. precis som du sa här, tyska så, orden är ju någonting har, ganska nämnt, ja. unikt mm. och så har vi den här polsk-litauiska typ dubbelmonarkin eller alliansen mellan de här som är, eller unionen eller vad, det är inte riktigt vad vi ska kalla det men det är ju nära samarbete i alla fall kallas det det senare faktiskt, ja. det ju senare för samväldet faktiskt polsk-litauiska samväldet och det får, kan man väl säga direkt det är ju en jätteintressant stat som är enormt stor och det ska vi ju prata lite mer om här och okänd för många vi kommer, ja, jag tycker också det jag håller med dig. Så för det tredje så är det, tycker jag att det finns en intressant militärhistorisk läxa här. att Tyskården egentligen inte förlorar. De förlorar slaget förstås. Men kriget förlorar de inte. Men en av orsakerna till att, de, att det går dåligt för dem är att de blir egentligen diplomatiskt isolerade under den här perioden. Och Det tycker jag är intressant. Det här med alliansförhållanden och hur det funkar med relationerna med olika prinsar Hur man kan spela ut varandra. Ja. Eh, och sen då att det fjärde här och att äh, tyska orden egentligen är ju starten på det som vi pratar om äh, i slaget Tannenberg 1914, liksom Preussen. Att där har vi ursprunget till det som blir Preussen och, de, äh, ja, och alla liksom, förvecklingar som finns runt det. Den trevande början där och sen kan man ju diskutera lite det där naturligtvis vi ser det här well Ja, men det, absolut. Det håller, men men det, det håller jag med om. Jag håller med det går på ta... lite vem, ja. vems historieskrivning ja. man liksom står på eller vilken sida man ja, men det, absolut är det så att det finns en koppling i alla fall mellan det de finns här. absolut en koppling ja. Polarbröds Polarbröd, Polarbröd, jubileumskaka finns nu strösslad med valmofrön det här är Hans Han är en jävel på att hugga ved Som stolt morfar Bryljerar han dessutom ofta För sina barnbarn men en oväntat stor kunskap Om den senaste musiken Fortsätt lyssna Sveriges Radio Välkommen ut Till upplevelserna Utflykterna, strapatserna Och utsikterna Till att inte alltid ta den enklaste vägen till gemenskapen och ensamheten. Gör vardagen till ett äventyr med oss på Naturkompaniet. Tillsammans gör vi livet ännu bättre. Jag tänker vi börjar med det mest grundläggande. Det här slaget oss runt i ett område mellan Tannenberg och Grynvald. Tannenberg heter idag stebark och Grynvald heter eh, Och Det här ligger alltså i dagens Polen. Och man drar liksom ett streck ungefär från Königsberg eller Kaliningrad idag, rakt söderut. Jag vet inte hur många mil det är, men ungefär i den riktningen så kommer man hitta det här området. Och varför slåss man här? Ja, det här är under 1400-talet, så är det här tyska ordens område. Och de äger ganska stor del av marken här uppe, eller äger och äger, men de kontrollerar eh, längs med Östersjöns kust ett ganska stort område och har eh, Polen och polsk litauiska riket ligger söder och sydöst om Tyska ordens område här. Och de har lite svårt att nå de södra Östersjökusterna och har egentligen lite svårt för kontroll in i det området eller nå upp till, till hamnarna här. Ja, de är ju utestängda egentligen för att det är ju Tyskromerska riket i väster och sen följer ju den här tyska ordensstaten upp då egentligen längs med kustströmmarna och sen upp mot Baltikum. Precis. Tyska orden har hamnat här av lite olika orsaker, men då får man liksom fundera lite över deras historia i sin tur. Då. Tyska orden bildades 1198 av innocent, påve Innocenten tredje den oskyldige. Och det var som en del av, en, av ja, korsfarar aktiviteten aktiviteterna, eller vad man ska kalla det, korsfarartågen ner mot Jerusalem. och De ja, samarbetade där kring detta och byggde upp en nära relation till den katolska kyrkan och det tysk riket. Och I den här processen av att bilda det tyska orden så var det många som anslöt sig och i den processen så brukade de donera mark- Också. Och ibland så, så delades också förlängningar ut till tyskorden som en slags belöning. Det här gjorde att tyskorden fick en massa markområden runt om i Europa och fick mer eller mindre kontroll över vissa städer och blev liksom en man byggde maktbaser över hela Europa under 1200-talet ungefär. Ett av de viktigaste av dessa var just i det här området. Som idag är Polen, eller norra Polen, precis längs med Östersjöns södra kust. Och i ett tidigt skede så fick man också, man ville hjälpa till och kristna de här områdena. För de östra delarna av Europa var inte helt kristna. Nej, så att... för, ja, för där, skulle jag, där tycker jag att jag skulle kunna lägga till direkt och säga att det som du säger, att det är klart att det fanns en korsfara rörelse, som gällde. Mellanöstern, men också mm. en riktning, precis som du säger, i, mm. i nordösteuropa. Och där är ju faktiskt också, det tycker jag man kan nämna, att också Sverige på ett litet hörn var indragen i detta med uppgift att kristna de östra områden mot ryska gränsen, det vi då kallar för, för Finland och även ner, ner mot Baltikum. Så att det liksom fanns en, en nordlig också korstogsrörelse. Absolut. Och i början så var ju samarbetet med de här tyska prinsarna och även polska prinsar som fanns eller härtiga som fanns i området. Det var ju nära och det gick ju bra så att säga. Och, och allt eftersom så kommer tyska åren liksom utvidga sina områden. Från att ha varit egentligen att få ett donerad mark i, som stöd eller som belöningar kommer de att utvecklas mer mot att faktiskt bli en slags egen kungamakt i det här området. Även om de inte hade formella kungar. de var ju sådana här stormästare istället men så de, så de utvecklas till en slags egen stadsbildning och så småningom under 1400-talet så kommer man också tappa kontakterna mellan de här olika platserna i Europa. Så till slut så är det liksom den här ordensstaten som finns här i dagens norra Polen som egentligen är huvudfästet för tyska orden. Och då är det den här staden Marienburg och deras slott där som är liksom headquarters- i modern språkbruk. Konflikten med Polen sätter sig faktiskt igång i samband med att man tar över eller annekterar gdansk. dansers också. Det är väl det tyska namnet för det va? Mm. Ja. Och, sådär, och det här sker under 1300-talet. Så från och med 1300-talets mitt ungefär så blir konflikten med polsk litauiska riket som, som har växt fram här i inlandsområdet och har blivit väldigt stora också som du sa i tiden och sträcker sig faktiskt hela vägen från det liksom, moskovitiska Ryssland ner till Svarta havet och in mot tysk-romerska tysk rikets gränser det är ett enormt rike som har bildats här egentligen och Polen är en liten del av detta eller det ligger angränsar egentligen utom det men De så kommer så småningom gå in i en allians här 1386 som bildar det slags jag vet inte vad vi ska kalla det det är som en dubbelmonarki eller en union. Du sa samvälde här nu vi har lite försnack ja, också. Det, ja, det är ett begrepp som, som kommer sen som spaning. Men jag tror att man ska tänka så här att det fanns en praktisk då förklaring till det här samväldet eller det dubbel. och Det var ju att man ville hålla mot emot då dels trycket österifrån och där var det ju faktiskt också mongoltryck i orden. Men sen också att man faktiskt vill, som du säger här, att, att från att man har samarbetat i någon mening med att hedna eh, de kristna och hålla emot så blir man ju nu istället konkurrent till den här tyska ordensstaten. Så att det är också ett hot och det också är ett av skälen till att man skapar den här samhällsstaten Polen. Mm. Man kommer att strida om ett litet område som heter Samogitia. Ja, det som de? blir det. ja, som blir det område som så att säga står i ja. centrum. Ja. Det, det, den, den, liksom, den här geopolitiska konflikten mellan tyska orden och polsk tauska eh, riket kan man säga, att den, den liksom kokar ner till den här lilla regionen som heter Samogitia som tidigare har varit, man då försökte kristna och tyska orden är framförallt intresserad av den för att om man kan, kan man ta kontroll över den här då kan man binda samman en annan ordens statsbildning som finns som man har allierat sig med –i dagens slättland ungefär, mm. de livonska mm. bröderna. Mm. Och då kan man liksom binda samman till ett större rike här– –och det fanns förstås ekonomiska och andra intressen också i detta. Då. Så den här Samogitia-regionen är det, liksom det man tvistar om under väldigt lång tid. och Den sträcker sig nästan hela vägen ut i havet. Så från påslutavska sidan så vill man ju förstås understödja liksom det man kallar rebellerna– här. –så man understöder dem informellt egentligen. Det här kommer falla liksom fram och tillbaka mellan de här att tyska orden kommer ha kontroll över det här området men det blir mycket uppror och så hela tiden och då är det hela tiden frågan vem som stödjer de här rebellerna. Så det är egentligen liksom upprinnelse till den här konflikten som sätts igång 1409. För då blir det ett sånt här uppror igen eh, i den här regionen och tyska orden beslutar sig för att nu okej, okay, nu måste vi ta och slå ner det här upproret igen. Men i det här skedet så kommer pols-litauska samväl helt enkelt helt hjärtat, att stödja det här rebellupproret. Jag har de inte tidigare gjort för att de har varit upptagna med det som du sa gyrenhorden och andra problem som har varit både österut och söderut. Så att då har man inte haft möjligheten att stödja samogitierna. Men i det här skedet så bestämmer man sig för att nu ska vi försöka få slut på det här hotet från norr. Och samband med det då så blir det också så att tyska orden blir isolerade. De har tidigare fått väldigt mycket stöd av tysk-romska riket och den här kungen här, Sigismund av Luxemburg, som har stått på deras sida. har det gör han fortfarande rent formellt. Men de bidrar egentligen inte med någon trupp. De får lite ekonomiskt stöd, men de får egentligen ingen trupp. Och det här ställer ju till det lite grann. Det är helt enkelt så att vi i den här konflikten då som har. En historia på över hundra år men i det här skedet så kommer tyska ordningen egentligen stå helt själva. De har tidigare byggt allianser med till exempel Ungern och även varit goda relationer med bömen men även dessa kommer att i, i det diplomatiska spelet nu kliva över på den polsk-litauska sidan. Och det här gör också polsk litauska samhället väldigt, väldigt kaxiga. Och tänka att okej, okay, nu har vi chansen här att trycka till dem slutligen. Och det är också det man gör. Så det första som händer i den här konflikten 1409 är egentligen inte några strider i Samogitia som man skulle kunna tänka sig. Utan det blir ganska omgående att tyska orden faktiskt går in i det som är Polen då. Så att konflikten direkt liksom utvidgas från så här Samogitia till, till någonting större. Och så blir det en vapenvila för att det här var inte... Polsklitauska samhället är riktigt beredda på och det går inte jättebra men då får man en, en, en, kommer man överens om, överens om ett var en vapenvila och under de här nio månaderna som eh, följer på detta nu så passar de här olika sidorna då på att bygga upp sina trupper. Så där är vi nu. 1410. Just det. I juli 1410 börjar det dra ihop sig. Den här Polsklitauska alliansen leds av Kung Vladislav II. Och han samlar ihop sina trupper och avancerar mot tyska ordens territorium. Och så Ulrich von Jungingen, som är då stormästaren för tyska orden, han har ju förstås förstått att någonting är Görningen. Han vet inte riktigt var de påsk trupperna kommer att kliva in, men någonstans blir han bygger upp försvarsställningar i ett område som heter Karnick. Men när den här polsk truppen ser detta så beslutar man sig för att gå österut istället. Och då händer det sig så att de liksom rör sig, det är lite lustigt, men de rör sig parallellt med varandra, de här två olika grupperingarna. Och de liksom lite grann stutsa mot varandra för att hela tiden försöka omfamna den andra. Så de rör sig parallellt egentligen österut mot ett område då som ligger ja, Tannenberg och Grynvald. Och den 15 augusti, natten till den 15 augusti, så beslutar Ulrich von Jungingen att han ska göra en nattvandring här nu och möta upp den påsklitauska truppen för att eventuellt genomföra ett överraskningsanfall. Det blir inget överraskningsanfall men vid det här läget bestämmer man sig i alla fall för att stanna kvar och det kommer bli batalj. Så den 15 juli 1410 så står de här två grupperna mot varandra utanför Grynwald. Slash! Tannenwald, eller Tannenberg beroende på hur man då, vilken sida man står i historisk skrivning här antar jag. Och vad är det för typ av trupper då som står emot varandra? De här armernas är ju någonting som man har tvistat om i historisk skrivningen. Och som vi sa tidigare att det ska vara ett av medeltidens kanske största slag. Mm. Och det är ju lite sanning och modifikation här. Ja, det där tycker jag är så fascinerande när det gäller med de äldre har man ju I det här fallet så kan man ju hitta uppgifter på allt från mellan 16 000 till 39 000 då för jo, jag jag den polska, det också. polska sidan. Mm. Och, och sen om vi tittar på till exempel Wikipedia så ser man ju då för tyska orden allt mellan 11 000 och 27 000. Och då kan man ju fundera på vad ligger, vad ligger sanningen där? Ja, någonstans. precis. Ja. Att han, den här svenska forskaren Sven Ekdal, han gjorde en konservativ beräkning som jag tycker... Ja, men den kanske mest konservativa mm. ligger där någonstans. 11 000 på tyska ordens sida, 16 000 cirka på på litauska sidan. Alltså jag vet inte, man kan väl utgå från det kanske. Eh, men det är ju som det skulle kunna vara fler, vi vet inte. Det är ju alltid så de här med den här typen av medeltida slag, att oftast har de berätta berättelsen från dessa har ju skrivits ner århundrade efter eller en lång period efter av, av andra personer som inte ens var i närheten. Så, så källorna är ju alltid osäkra. Jag, tänk, jag tänker så här att en referens, det är ju faktiskt slaget vid Ancien-Cours 1415 under hundraårskriget mellan fransmän och engelsmän. Som vi tidigare har pratat om. Just i ja, som vi personen. har görs, precis. och. Där, där beräknar man ju då där ligger siffrorna mellan 6-9000 så då kan man ändå säga att det här är ändå ett, ett större slag som du säger då på ena sidan 6-9000 och kanske på det andra 10-12000 någonting sånt så att då är det så att säga 6-9000 fransmän, ja, 12 10-12, 000 fransmän så då är ju det här ett, ett slag som nog ändå är så att säga åtminstone till numerären större, så kan man ju säga så har man en referens Ja, men precis. För övrigt är det ett annat superkänt medeltidsslag som ja. oftast förknippas med långbågarna. Ja, ja och, som vi, och jag tror att vi har lite skäl att återkomma till det slaget alldeles mm. strax när vi pratar om, om, om stridstaktik och sånt. Sen tycker jag att det finns ett annat problem här som, som vi ju resonerar mycket kring inför den här podden. Och hur stor andel av de här truppmassorna är kavalleri och, och hur stor andel är infanteri? Och det är helt omöjligt att, att klarlägga fullständigt. Men vi är ju helt överens om att det är inte så att det är två fullständiga kavalleristyrkor som står mot varandra. Nej, Och själva riddarorden i sig För har man räknat med att det är ett par hundra bara. Alltså Precis. det är liksom mm. det är regelrätta ordensriddare. Men ja. det behöver ju inte betyda att, det, att de var det enda tunga kavalleriet som fanns här. Nej. Utan det kan ju ha funnits betydligt mer. Men det, ja, alltså, vi, vi har ju diskuterat det här en del du och jag fram tillbaka. Men man, jag, man får väl konstatera att det verkar ju väldigt konstigt om det bara skulle vara besuttna soldater här. Nej, och det, stä, det stämmer ju inte heller. för att de uppgifter som finns talar ju också om att det finns... Legosoldater som rekryteras inte minst från, från det tyska området som är instuckna då, alltså som du säger att de här elitstyrkorna utgörs av tungt beridet kavalleri och sen finns det infanterisoldater med, med, med, med. Däremot tycker jag nog att en generell skillnad här om vi nu jämför med Angean och till, eh, eh, inte minst det är att ofta är det ändå så att kavalleriet utgör större delen av en armé i Östeuropa än i Västeuropa. Ja. Lite generellt. Men det ger ju egentligen inte så stor exakt ledning här, utan men det kan man väl säga i alla fall generellt. Och tittar man lite då på hur de har formerat sig då, så kan man väl säga att, att den polsk-litauiska hären den har så att säga delat upp sig där den polska tunga kavaleriet står till vänster, utgör det, det vi skulle kalla för vänsterflygen, eller hur? Medan det litauiska kavaleriet som förefaller har varit lättare utrustat står till höger, utgör högerflygen och däremellan då tolkar vi så finns det då en blandning av olika typer av, av fotsoldater som så att säga länkar ihop de här två arméerna alltså, så har man formerat sig på den polska tauska sidan, så förstår jag det. och på den då ordensidan så har man satsat den här elitstyrkan, det tunga kavalleriet, så att säga till vänster ur, ur sitt perspektiv då som vänsterflyger och sen finns det då eh, hur den nu andra massan av, av armén exakt ser ut det vet vi inte med kombination och också en väldigt intressant företeelse här artilleripjäser finns med. Ja, det står referenser till detta hela tiden. Men ja, exakt hur de har använts i slaget har jag inte hittat någon, några, några beskrivningar av egentligen. Jag vet att de spelade roll sen i belägringen av Marienborg, ja. men, men just här i slaget vet jag inte heller och hur de har transporterat runt det, hur tunga de var och vilken roll de spelade. Det, var, ja, det hade varit intressant att veta. Ja, enda uppgift jag tagit del av är att man inte får igång dem, om jag uttrycker mig så. Dels har de har skylt på att det här är områden, det är blött det, och så vidare. Okay. Att 72 två skott finns det uppgifter på. Men det är en intressant företeelse att här finns de ju alltså nu plötsligt med. Och vi har också bågskyttar med, men det förefaller ju inte i de beskrivningar vi har tagit del av. Om vi nu jämför med Arns att bågskyttarna skulle ha utgjort ett, ett avgörande inslag Nej. i så att säga, stridstaktiken och tekniskt utan att precis som jag var inne på här, att kavaleriet kanske var större, eller var, hade utgjort en större andel av arméerna i Östeuropa, men också att kavalerieattacken var mer betydelsefull. Jag, jag fattar ju då det som, också som ja, att bågskyttarna var egentligen i minoriteter att det är mer armborst. Alltså man, jag, jag tror att man har hittat pilspetsar från båda. Ja. Vad jag kan minnas av vad jag läst i alla fall. Mm. Men, men definitivt, Arnborst i alla fall. Och det är ju också intressant för det kommer när vi diskuterar Archinkö och och långbågarna att de faktiskt, de främsta slagen där de lyfts fram är också en period då, då armborstet används ganska flitigt i hela Europa till liksom Det lite av en historisk anomali här det, ser man att, det att de finns, en, finns ja att det finns en dragkamp mellan de här två vapnen och att de används lite olika mycket olika, men att ingen engelsmännen satsa på de här långbågarna och kan liksom då som man har förstått de här slagen under hundraårskriget i väster då bryta de här tunga kavallerianfallen och störa dem med långbågarna för att liksom få ner farten och få ner tyngden i, i, i det momentum som man får med beriget och kavalleri. Det, det är möjligt liksom... att de spelade roll här. Just i det, är det... det är möjligt. Ja, om, Men... om det nu är så att tyska orden var väldigt kavalleritungt och att man på den påskintalska sidan använde sig av varm för att stoppa ja. upp de här anfallen det kan ju vara ett så. Men då skulle jag vilja säga samtidigt att just en tradition när det gäller polsk krigföring är ju det tunga kavalleriet. Som ju återkommer så sent som, som jag vet att vi spelade in på, bland annat om, om belägringen av, av eh, Wien 1683. Då är det ju det polska kavalleriet som anfaller och bryter igenom den osmanska armén som belägrar Wien. Så att ja, vi står här och vacklar lite, men jag tror att det blir ju ändå ett slag där kavalleriet får avgörande roll, eller hur, Peter? Absolut, så tolkar du också. Hej! Funderar du på att byta bil? Han säger som en begagnad Mercedes med två års nybilsgaranti. Med Mercedes Benz Certified får du en bil som är testad och godkänd av våra auktoriserade experter. Dessutom får du en rad förmåner som normalt bara hör till nya bilar. Bland annat möjligheten att teckna serviceavtal eller försäkring till fast pris. Så kolla in Mercedes Benz Certified.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 Jag kommer från Ala och yes. undrar vilket av de här två mjölkglasen är värt lite mer? Uh, yeah. Okej okay då, om jag säger så här. Den här kommer från en gård som producerar egen biogas. Då är det ju den. Yes! Där har vi den. Vi på Ala betalar mer till gårdar som minskar sina klimatavtryck. För det är värt lite mer. man ställer upp här och bara för, för att dra huvudlinjen här så är det... Påskritauska här ställer de upp i tre linjer egentligen. De är betydligt fler. Vi vet inte hur många de är förstås. Men vi de, är de är fler. Men de är fler. Ja. Man räknar ungefär i alla fall två mot en egentligen. Ja, en dubbelt så många. Eller två, två mot tre eller någonting sånt. Ja. Mm. Precis. Och tyska orden ställer upp först i tre faktiskt i linjer men kommer sedan omgruppera sig i två för att så, så här, sträcka ut och inte bli omfamnade i någon fl flankerande är omfattande, manöver. Omfattande, ja, precis. Mm. Precis, och det blir inget överraskningsanfall trots att faktiskt Ulrich von Juningen hade den här möjligheten med sin nattvandring här upp mot natten den 15 juli. Men man kommer stå och avvakta egentligen och till slut så ges det signal om anfall. Tydligen ser är det någon slags ritual att han, han lämnar över två svärd till den påsklitauska förfälhavaren här. Och så det ska tydligen vara signalen för striden på. Jag vet inte. Det skulle vara intressant att veta vad det är för typ av tradition som ligger där bakom. Men det kanske har någonting med ordensväsen att göra. Ja, jag uppfattar det som att han ju i stort sett, ju det du egentligen säger, att han tillåter så att säga Polytown att ställa upp i slagordning istället för att han anfalla ja. dem så att det tar dem på sängen i, i deras läger. Och då kan man ju fundera lite kring om han nu hade tänkt ett sånt anfall. Varför ändå kör han då så att säga den här formen av rituala heders Ja, jag förstår inte heller det. Efteråt. Så det, det, det rimmar ju inte riktigt kan man tycka. Där. Men det är så, så det går till i alla fall. Och vi är ju helt hänvisade till väldigt magert källmaterial. Det kan vara en kulturell kontext som vi själva inte riktigt förstår. Som vi själva att det är, förstår. Hur som helst det här slaget sätts igång i alla fall. Och det som, är, det, det som gör, avgör det här slaget det är ju det som kommer att hända på den tyska ordens vänsterflank egentligen. Ja, där, där man hade grupperat sitt tunga kavalleri, ordens kavaleri. Och det man tvistar om här, då det är att det sägs då att på den påsklitauiska sidan skulle man genomföra ett kavallerianfall mot den tyska ordens vänster. Men att dessa jagas bort, eller man går till motanfall, och dessa jagas bort och flyr, och att på den tyska ordens sida så får man en känsla av att man har vunnit det här slaget, om man bestämmer sig för att gå ner i en flankerande anfall mot den påska. Den som eh, blir delen. kvar, ja. Ja. ja. Men då, att de som flyr på den polsk sidan det här kavaläranfallet egentligen är då, antingen är det en planerad reträtt, det vill säga att man helt enkelt luras, mm. Mm. eller att man eh, lyckas då stanna upp och eh, vända helt enkelt, och gör ett motanfall vilket kommer betyda att man faller in i ryggen på den tyska ordens egna motanfall och helt enkelt omringar dem. Så det är detta som sägs vara liksom typ så det ja, gick till. Ja, med att tyskarna slår då ut eh, Litauen, det litauiska kavaleriet attackerar tyska orden, den, den tyska vänstra flygen. Mm. Tyska orden anfaller Litauerna retererar medvetet eller i panik ja. tyska orden vänder upp anfaller återstående av den polska taurska armén det vill säga i huvudsak de polska styrkorna som finns då i centra och deras vänsterflygel litauerna återkommer och liksom omringar den, den tyska orden så skulle man enkelt kunna beskriva det här slaget så det betyder ju då egentligen att tyska orden kör ju fast då och kallar också in sina reserver, då är inne på att det fanns, fanns ytterligare trupper att hämta hem från linjen. Och när de är involverade i den här striden med den polska delen av motståndararmén, ja, då kommer Litauen tillbaks då, så uppfattar jag det. Mm. Och i den här sörjan där då, så stupar dessutom Ulrich von Jungingen Ja. Så för så, först så först Men jag fattar inte heller som att det är riktigt. Alltså, det, på ena sidan så, så jag får ju en massa referenser till Alexander, den stores ja, kavalrianfall ja. när man läser det här. Va? Att det, det, man får nästan känslan om att det finns en sån plan här nu från den påskritaliska sidan, att man ska bryta upp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 Plöses, ja, så att säga. Man, man kan ju tänka sig nu, nu tänker jag att ur tyska ordens äh, synvinkel, att han använder sitt kavaleri, precis som Alexander den Store, till att liksom hitta den där luckan och få det där genombrottet i vilket han sen får resten av armén att trycka in och sen helt enkelt rulla upp motståndarens slaglinje. Så du har ju säkert rätt att det är någonting här som, som, som vi är på spåren. Men, men just det här, att det finns två sätt att se på varför slaget slutar som de gör. Det ena är ju det här att Litauerna kommer tillbaka helt enkelt. Mm. Ja. Men det andra är ju att, att chefen alltså för den tyska ordensamhället stupar. Ja. GD. men Det kan vi ju inte reda ut bättre. Ja, Nej, precis. Och det, det kommer vi aldrig kunna göra riktigt heller, tror jag. Det, det, det, men det slutar ju katastrofalt för, för mm. tyska orden. Om man returnerar ju tillbaks mot sitt läger. Och där förefaller ju de som finns kvar i läget ska vakta lägret. De är inte beredda att ställa upp och försvara de här tyska orden, riddarna nu. Och vilka det nu är som kommer tillbaka. Alltså yrkesinfanterister eh, som kommer tillbaka. utan de börjar liksom vända sig mot de här tyska orden. Så att det är ju det är väldigt få som sen tar sig tillbaks faktiskt. Det finns ju några siffror där på att, på att det är bara ett antal hundra sen som kommer tillbaks. Är det inte så? Mm. Och begära att ja, få ut sin betalning, visst är det så? Ja, det, det verkar ju riktigt slag på det viset. <laughs> jo, ja, på det sättet, mm. ja. ja. Framförallt så kan man ju konstatera att det här ledarskiktet som har, som har drivit den här kampanjen och, och Ulrich von Jungingen och hans... Hans entourage, eh, merparten av dem dör ju allihopa. Så att det blir inte så mycket kvar. Och, och eh, de som finns kvar i Marienburg är de som tar över ledarskapet för tyska orden och kommer att organisera försvaret här. Det finns ju liksom nästa steg i det här slaget är ju den här belägringen av Marienburg. För den här påskritaliska herren kommer ju att lämna slagfältet efter några dagar. Och sen så kommer de gå upp mot Marienburg och sätta igång belägringarna som inte kommer lyckas. Nej. men den där belägningen, den kan vi ta i ett annat i ett annat skede det är också intressant i sig den där, den där staden och den där borgen det får ju vi diskutera vid något läge och den här belägningen också som där har varit en men, heroisk men, insats ja. men, för, men, men nu kommer ju den klassiska frågan då som vi har sysselsatt mm. oss med här i militärhistoria på den ganska ofta är det liksom ett, hur, hur, hur, vad, är, vad är värdet då av det här slaget? Ja, det verkar inte vara så mycket värde nej, egentligen. Nej. De praktiska konsekvenserna av det här slaget verkar vara ganska så... Ja, det hände inte så mycket. Alltså att på något vis... Man har ju anklagat den här påsiktaviska ledarskapet här nu för att de har dröjt sig kvar för länge vid Tanneberg och skulle ha direkt gått... Nej, att de inte utnyttjade den här segen som de hade och direkt gått mot Marienburg. Och på det viset så gav de då det här... Riddarna som fanns kvar i Marienburg, tiden att bygga upp ett försvar och förbereda sig vilket var väldigt framgångsrikt. Så det är ju en sak då som har varit avgörande. Men sen så kan man väl säga att det skrivs en fred här nu då. Den första freden i torn 1411. Och egentligen så blir det inga förändringar i landområdena. Det skiftar ingenting. Men däremot så kommer tyska orden få ett stort krigsskadestånd över sig. Och detta kommer leda till inre konflikter i tyska orden, att man börjar konkurrera om vem som ska betala detta och det blir liksom problem, politiska problem kan man säga, inbördes, vilket på något vis då leder fram till en nedgång eller en slags förfall av tyska orden. Så att den långsiktiga konsekvensen är ju ganska stor av det här slaget ja Ja, man förlorar ju en massa folk, man förstår enorma resurser, man får betala väldigt mycket pengar. Och påskitavska samhället här kommer ju snarare stärka sig av samma skäl egentligen. Men vad det gäller rent landområdesmässigt så kommer det inte ske någon större förändring. Och det, man kan väl säga att tyska orden så småningom, precis som du säger, att den kommer ju så att säga att implodera så småningom. Man kommer ju också att få slåss väldigt hårt mot, mot det som sen så småningom kommer etableras som det ryska riket, eller Novgorod, det ryska riket. Då tänker jag bland annat slaget på Papers skön Så att de har ju en, ja, en, en tuff framtid här under 1400-talet. Sen, men sen är väl ett av, du var inne på det här med Preussen. Ja, men ja. det är precis. Andra freden i torn, 1466, det där ja. händer Ja, det är, då, det är det som blir liksom spiken i kistan för tyska orden, egentligen. För då kommer den här områden som de har delas upp i två delar: var det ena kommer annekteras direkt av det polska kungariket, och den andra kommer bli en, en slags slutstart eller ett hertigdöme som kommer bli Preussen. Och de här två delarna, ja de delas ju upp då, men faktiskt är det så att det här är den första, den andra mer fristående preussiska hertigdömet är det första protestantiska staten i, i Tyskland sen. Mm. De kommer reformeras 1525, men de kommer annekteras in i andra typer av statsbildningar. Just det. Mm. Eh, och, och men, men det finns där, ser man liksom, embryo till det som är Preussen, och de heter också Preussen den här tiden. Och sen så kommer det här att kopplas på bland annat, det finns en för som du med Brandenburg och sen har vi de här ja. Jag fattar inte kopplingen till Brandenburg, Martin ja. Är de Nej, men det den här h Ja, precis, Så att det blir ju sen en, en enhet och idag är det ju så att man pratar ju inte modernt om Preussen eftersom det är ju så historiskt belastat det kanske ni tänker på som reser i, i, i Tyskland eller åker till Berlin Däremot pratar man ju om Brandenburg och så vidare men det där kanske vi får kan vi få det? Men här har vi ju sen de här kungarna, sen den store kurförsten som ju är en av elektorerna. Det är det tyskromiska riket, det vill säga att han är med och väljer kejsaren. Och sen så småningom kom ju Preussen att bli ett självständigt eh, kungarik. Och då är vi ju en bra bit in på 1700-talet. Men du har helt rätt i att det här är början. det tycker jag är spännande. Precis som jag ju var inne på att den här tyska ordens, vad ska vi kalla det för, baltiska? Ja, inte gren, men del har haft betydelse för de baltiska staterna- så är tyska orden, så småningom tror jag- definitivt värt ett poddavsnitt faktiskt, i Militärhistoriepodden- för det är viktigt för vår förståelse av, av utvecklingen i Östeuropa. Vi har ju tagit en del saker här. Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna, strapatserna och utsikterna. Till att inte alltid ta den enklaste vägen- till gemenskapen och ensamheten. Gör vardagen till ett äventyr med oss på Naturkompaniet. Tillsammans gör vi utelivet ännu bättre. Det här är Hans. Ja, hej! Han är en jävel på att hugga ved. Som stolt morfar brillerar han dessutom ofta för sina barnbarn med en oväntat stor kunskap om den senaste musiken. Fortsätt lyssna. Sveriges Radio. Har du svårt att höra vad som sägs i podden? Då kanske det är dags att byta till en Oral-B I.O. eltanborste. Oral-B I.O. är så tyst att du kan lyssna vidare på din favoritpodd medan du borstar. Köper du en Oral-B I.O. 9 får du dessutom just nu 200 kronor tillbaka. Läs mer på oralb.se. Vad finns det mer? Vi sa ju att vi kom ja, på idén alltså det till det här avsnittet. Ja. ja, vi kom ju på idén därför att vi just hade gjort ett, ett avsnitt om Tannenberg då, i ja, ja, Det här är ju ja. intressant ja. att det minnet då, av 1410 ja. har ju återkommit i liksom, historisk skrivning om många fall. Jag tycker också att det är intressant här att reflektera över det faktum att i Polen ser det här slaget i Grinvald och i tysk historieskrivning ja. och den anglosaxiska traditionen som brukar man hänvisas slag vid Tannenberg. Och de här, att man säger olika saker här, det beror lite på vilken sida man ser det från förstås. För ur polsk historisk skrivning så är ju slaget vid Grynwald liksom en avgörande slag då man på något vis etablerar sig som stat hos, och till det som ska bli kungariket Polen. Det är liksom en av de mest avgörande slagen i deras historia. Från den här tysk-preussiska sidan så har man ju sett det som, som ett slags ja men en stor förlust där det fanns en möjlighet att det, det kungariket skulle bildas ett eget så så projcistiskt kungarike redan då. Va? Men att den, den möjligheten slogs sönder i samband med Tannenberg 1410. Och det är ju den här grejen då som man hänvisas till och som Hindenburg hänvisar till 1914 som ja. får jag nästan som ger en gåshud liksom. För det är ju så att Hindenburg och Ludendorff de åker ju till Marienburg och lägger upp planerna för det som ska bli slaget vid Tannenberg som inte alls Sker egentligen vid Tannenberg, men man använder sig, man lägger den titeln på det här slaget i efterhand, just för att göra den här preussiska kopplingen. Det är ett fascinerande. Egentligen är ju det slaget, inte 14, ligger ju närmare Allenstein, som är en mm, annan by här. Det. Men man kommer att besluta sig för att vi tar, det ska, det ska heta Tannenberg för att det här är en hämnd. Det är vår slutgiltiga hämnd för. Det som hände 1410 för nästan ett halvt millennium sedan. Jag tror att det är Hindenburg själv som... Han skriver Just i sina memoarer yeah. i alla fall att, att han tyckte att det skulle namnges Tannenberg. Men jag vet inte om det var om han var helt själv om det. Men man kan ju tänka sig den andan liksom Ludendorff och Hindenburg har tåget här från Hannover upp till eh, och landar i, i Marienburg och här lägger upp planerna för det som ska bli slaget i Tannenberg och de befinner sig i Tyska Ordens huvudfäste egentligen. Det här slottet står ju, står ju kvar fortfarande. Det skulle vara kul att besöka. Har du varit där Martin? Har varit eh, i Marienburg? Nej, det har jag nej. inte. Men jag har ju kvar en del att se faktiskt. Ja, vi borde göra. Vi får göra en expedition någon gång i framtiden, dit. spela in Militarre ett avsnitt från ja, gör det här expedition. Men du, Jag tänkte faktiskt här, jag måste få ta en sak som snurrar i mitt hus, här. Det, ja. det, hus i hus mitt, i mitt huvud. Det är min fru som tycker det du snurrar mycket i huset. Ja. Eh, nej, men jag tänkte, det finns ju sådana här klassiska slag, eh, som på, och jag tänker på trastfälten 1389, Kosovo-polje. Det är liksom serbernas historia om sin dröm slås i spiller och det kan man ju diskutera nu om det som vinner det där slåg på trassfälten inte. Och jag tycker att det är något viktigt att ta med sig här från Militära att ofta är det inte slagen i sig utan det är byterna kanske är en självklarhet Precis det är de som, men att, är... Men att, ja, som spelar roll och att vi får man väl säga att tyvärr många gånger används den militära historien och den här typen av händelser på, på ett negativt sätt. Vi har gjort Töjt för inte så länge sedan som har Samma nästan sånt. identisk ja, menar, betydelse. mytbildningshistoria. Ja. Som där Arminius har mm. använts som på något vis värnet mot det här hotet från någon central övermakt. Och så det, det, det, likheterna här är stora. Det byggs också ett enormt monument sen men det, men, det är, men det har ju med, en annan, med 1914 att göra som är intressant också. Men det kommer ju byggas i någon slags riddarordens stil blandat med liksom 20-talets art deco jättefascinerande om man ja, titta på bilder. Vilket också, för övrigt kan jag säga, det stora jättestora monumentet i Leipzig över, över det som kallas ja, för folkslaget ja, 1813 byggs ju början på 1900-talet precis i den stil du beskriver. Ja. Så ni som åker dit ser att i början på 1900-talet så, så, så upphammar man den här typen av, av idéer nämligen omkring, som du säger då. Och, och också så är det de här tyska ordens stämning över de här mm. monumenten. Mycket spännande. Och här har vi kopplingen som vi har pratat Absolut. om idag. Då. Mm. Jag vill säga en grej till Martin, och det har faktiskt med alldeles ny forskning att göra, det är att platsen för det här slaget 1410 pratar jag nu om då. jag har faktiskt varit ganska omstridd här och det har lite att göra med den här det här vi pratar om den polska äh, polska historisk också att det finns ett känt museum här i Grünwald som handlar om det här slaget då man har avsatt vissa man har tagit köpt vissa markområden här för och så menat att det här som slaget har utspelat sig. Men då fanns det ett, eller det finns, eller jag vet inte var, om du hur aktiva de är nu i alla fall. Men mellan 2014 och 2018 så var det ett nordiskt baltiskt forskarlag här under ledning av Sven Ekdal. Det här forskarlaget har gjort arkeologiska undersökningar i det här området och konstaterat att, att själva slaget inte alls inträffade på den plats där museet har markerat ut att det skulle ha skett. Utan det var ju på ett annat ställe och, och har hittat väldigt mycket fynd i det. Så det pågår liksom en fortfarande lite av en vad ska man säga, arkeologisk-historisk strid om vad, exakt vilket område det och det är. Jag tycker en intressant konsekvens av det är att man i ett tidigt skede bestämdes för att det måste vara här och så har man köpt den marken. Men den marken som det verkar som att slaget faktiskt utspelar sig på den är ju idag, vilket gör arkeologiska undersökningar väldigt svåra och då måste man skriva avtal med markägarna. Och det ställer, det ställer till liksom för forskningen när man gör den här typen av bedömningarna, det där är... Och så har man ju förstås byggt upp monument och sånt där och liksom lagt upp en... Museiverksamhet kring ett område som faktiskt visar sig vara fel sen. Och jag återhämtar mig lite svårt att släppa det. Det verkar finnas två sidor av den saken förstås, som i allting. Men den där, det där intressant kontext och att det här, och också visa att det här är forskning som pågår fortfarande, var de här slagen utspelar sig och vilka former. Och man hittar ju då, man har hittat sporrar och pilspetsar och sånt där, som också avslöjar liksom den tekniska nivån på de här eh, härarna på plats. Nu känner jag mig nöjd, va? Är du nöjd? Jag, ja, jag, my, jag är faktiskt nöjd. mycket nöjd. Du frågade hur det kändes i kroppen. Det känns mycket bättre nu kan jag säga. Ja, det, ja, det gör det. Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.